операцією зовнішнього розвідника денебудь у лондонському готелі з метою завербування тамтешнього транссексуала. Стомленого розвідника могла застукати бажальна М-15 і засадити до в'язниці, хоча й з телевізором і з кондиціонером, та все ж вдалині від рідної Луб'янки і підмосковного Березняку. Примітка. М-15. Британська служба військової контррозвідки. Чи взяти, наприклад, писак усіх тих поетів-прозаїків? Ну чи ж можна порівняти їхню плутану, безгранену, з напруженою працею вчених-атомників? Перші тільки й уміли писати про невдале кохання та про незграбний комсомольський секс, у той час як другі вдень і вночі зміцнювали атомний щит батьківщини. І від то могли у чомусь помилитися. А чого вартує одна їх дрібничка помилочка, засвідчив проклятущий Чорнобиль, на який і досі не напасешся грошей. А якби тих помилок трапилося більше, то про наслідки навіть страшно подумати, тож ніякої рівності тут шукати просто не випадає. А все інше, здається, було правильно. Тим більш у теорії. На практиці ж сталося трохи інакше. Матеріальних благ знову почало не вистачати. Спершу привілеїв, грошей, валюти, а потім і всього іншого, аж до хліба, сиру і яєць включно. Першими тривожно заголосили ті, котрі мали більше за інших. Так завжди буває. Хто більше має, тому більше й хочеться. Головна ідея століття опинилась під загрозою банкрутства. Стало очевидно, що вона не спроможна прогодувати людей, хоча, як і раніше, гарантувала владу тим, хто нею володів. Мабуть, у тому і полягала її неоціненна вартість, якою нерозумно було б не скористатися. Навіть церква після тривалого і жорстокого вишколу в КДБ збагнула нарешті головну істину століття – і вірою та правдою почала віддану службу владі. Заповіді Христові були відкладені на далеку полицю, а для щоденного використання прийняли секретні декрети про співпрацю і привілеї. Взагалі було вирішено не дати загинути цінні стародавні ідеї тільки через те, що досі вона втілювалася хибно. Тож належало ту ідею модернізувати Адаптувати до нового часу. Рівність, так. Але рівність не у багатстві, до якого пнеться прогниле суспільство Заходу, а краще рівність у бідності, як найсучасніша доктрина новоствореного ринкового соціалізму. Ну вже ж її втілити буде куди легше. Електорат від бідності не відвикав ніколи. Ніхто не почуватиметься ображеним. Всі одразу втихомиряться і охоче проголосують на виборах за рівних собі депутата чи навіть президента, п'яного чи тверезого, розумного чи дурного, що в нових умовах по суті не матиме жодного значення. Ліквідовувалась сама підстава для заздрості. Всі разом робилися бідними, нещасними і дурними. Або ж багатими, щасливими і розумними. Це вже як подивитися. Був терміново винайдений надійний засіб, як ту парадигму зробити цілком безпечною для влади. Перекрутити сенс споконвічних людських понять. Зло переназвати добром, брехню – правдою, поразку – перемогою, соціалізм – щастям. Бідність почати вважати – Багатством. Марно, що древні мудреці казали, скільки не говори халва-халва, а в роті солодче не стане. Стане. Якщо про це щодня чути з державної скриньки, яку називають телевізором, то воно неначе й справді починає існувати. Хоча б у нововідкритій на Заході так званій віртуальній реальності, яка дуже придалася і на Сході. Знадобилось не дуже багато часу, аби люди щиро повірили, що м'ясо є, навіть коли його не було ні у хлівах, ні у крамницях, що війна — цілком справедлива річ, навіть коли з півдня